Нещасний той, кому спогади про дитячі роки приносять лише страх і печаль, жалюгідний той, хто, озираючись, бачить позаду лише нескінченне самотнє існування у величезних похмурих залах з драпірованими темрявою стінами і рядами стародавніх книг. Що навівають тугу, нескінченне, безсонне очікування чогось. В сутінкових гаях, серед дерев, що навіюють побожний жах величезних, химерних, оплетених ліанами, які безмовно хитаються у височині з викривленими гілками. Ось, як щедро я був обдарований богами. Самотній, відкинутий, зломлений. Я здався, але відчайдушно чіпляюся навіть за ці бляклі спогади. В них ховаюся, біжу від думок про те, що трапилося після. Мені невідомо, де я з'явився на світ. Найперший мій спогад – цей замок, нескінченно древній і жахливий. Його незліченні похмурі галереї, високі стелі, затягнуті мороком і павутиною, камені напівзруйнованих коридорів, покриті мерзенною вогкістю. І цей проклятий запах, ніби дотліває похоронне багаття минулих поколінь. Сюди ніколи не проникає світло, і я звик запалювати свіжку і милуватися полум'ям. Адже сонця немає і зовні. Кошмарні дерева, які піднялися вище веж, затуляють його. Одна лише чорна вежа здіймається над лісом, проходячи вершиною в невідомість розкритого неба. Але вежа ця сильно зруйнована, і піднятися на неї майже неможливо. Хіба що дертися, виступ за виступом, по прямовисній стіні. Не знаю, скільки років провів я тут. Я не відчуваю плину часу. Хтось дбав про мене, але я не бачив жодної живої істоти, крім пацюків, павуків. І кажа ні. Той, хто ростив мене, мабуть страхітливо старий, бо моє найперше уявлення про людську істоту щось перекошене, зісохле, запущене, як цей замок. Для мене були звичні кістки і скелети, що наповнювали кам'яні склепи глибоко під землею, серед брил фундаменту. Для моєї знівеченої уяви вони були реальніше живих істот, чиї образи я знаходив на кольорових малюнках у стародавніх замщілих книгах. Тих книгах, завдяки яким я знаю все, що знаю. У мене не було вчителів. Мене ніхто не підганяв і не наставляв. Всі ці роки я не чув звуків людського голосу, навіть власного. Мені не приходило в голову читати в голос. У замку не було дзеркал, і я уявляв себе схожим на портрети молодих людей з книг. Я відчував себе молодим, адже я так мало пам'ятав. Я перебрався через рів з гнилою водою і пішов до лісу, де під темними, безмовними деревами, марив про те, що прочитав в книгах. Я уявляв себе в гущі веселих натовпів, у тому сонячному світі, що лежить за нескінченним лісом. Я намагався вирватися звідси, але варто було мені відійти від замку, як сутінки густішали, жах просочував повітря і я прожугом кидався назад, боячись заблукати в німих лабіринтах тіни. У цій нескінченній напівтемрявій я жив, мріяв і сподівався, сам не знаючи на що. І коли стомлений похмурою самотністю, я не зміг більше стримувати несамовитого прагнення до світла, я простяг руки до самотньої чорної напівзруйнованої вежі, яка здіймається в невідоме небо. Я зважився піднятися на вежу, навіть ризикуючи розбитися, бо краще побачити небо і загинути, ніж існувати у вічній пітьмі. У сирому тумані я виліз по древнім вищербленим східцям, і продовжив свій божевільний підйом, чіпляючись за найдрібніші виступи в стіні. Жахливою і зловісною була ця чорна, мертвотна руїна, наповнена безшумно ширяючими кажанами. Але незрівнянно більш жахливою була непорушність мороку, і страх стискав мене льодовою хваткою, Стародавніх запліснявілих стін Тремтячи, не сміючи підняти очі Я мучився з про те Чому не стає світліше Невже раптово упустилася ніч? Вільною рукою я став нишпорати У пошуках віконної амбразури Щоб подивитися, як високо я вилізь Сліпо повзучи по увігнутій стіні над прірвою, я торкнувся головою до твердої поверхні. Мабуть, я досяг покрівлі, або, принаймні, підлоги наступного ярусу. Вільною рукою я обмацав кам'яну і непереборну перешкоду, що спиралася на виступи сирої стіни. Але ось під моєю рукою камінь трохи подався. Я рванувся вгору, намагаючись підняти плиту головою. Я думав, що моє сходження закінчено, адже це, напевно, підлога спостережного майданчика. Я вибрався наверх через люк, намагаючись не дати важкій кришці впасти, але не зміг. Було так само темно. Я лежав знесилений на кам'яній підлозі, слухаючи зловісне ехо від падіння люка. Мені залишалося сподіватися, що я зможу його відкрити, коли це знадобиться. Я був упевнений, що піднявся вже на величезну висоту, набагато вище проклятого лісу, і я змусив себе встати з підлоги і заходився навпомицьки шукати вікно, щоб побачити нарешті те небо, зірки і місяць, про які так довго мріяв. Але мене чекало гірке розчарування. Навколо були тільки нескінченні мармурові полиці, заставлені різноманітними ящиками. Які стародавні секрети могли таїтися тут у вишині, відрізані від землі моторошною прірвою часу? І тут я наткнувся на дверний отвір з кам'яним порталом, покритим дивним грубим різбленням. Зібравши залишки сил, я відкрив важкі двері, і безмірне захоплення охопило мене. Крізь залізну візерункову решітку, до якої вів короткий проліт кам'яних сходів, світив повний місяць у всьому своєму спокійному блиску. Місяць, образ якого я плекав у мріях, у тих неясних видіннях, які не смію називати спогадами. Я кинувся вгору по сходах, але раптом місяць зник за хмарою і стало темно. Я спіткнувся і сповільнив кроки. Навпомацьки добрався до решітки. Вона була незамкнена. Але я не наважився йти далі, боячись зірватися вниз. І тут вийшов місяць. Ніколи раніше я не відчував такого жахливого потрясіння, такого раптового і безмежного жаху, як у цю мить, коли незбагненне відкрилося моєму погляду. Не було запамрочливої висоти, і простягнутого внизу нескінченного лісу. Навколо була тверда поверхня. З усіх боків виднілися мармурові плити і колони. Неподалік стояла давня кам'яна каплиця з примарно мерехтливим світлом всередині і напівзруйнованим шпилем. Я відкрив решітку і, похитуючись, ступив на посипану гравієм доріжку. Мій розум нескінченно проголомшлений і збентежений, як і раніше, не рвався до світла. І навіть таке неймовірне диво не могло збити мене зі шляху. Я не знав і не бажав знати, що відбувається зі мною, що це за божевілля, сон або чаклунство, але я бажав за всяку ціну насолодитися пишністю і блиском нового світу. Я не знав, хто я, що я, звідки я, але йдучи вперед, я раптом став відчувати щось подібне на приховану досі пам'ять, завдяки якій мій шлях не завжди визначався випадком. Я минув плити та колони, і через арку вийшов на Галявину, де лише порослі мохом камені вказували на дорогу, що колись проходила тут. Я переплив швидку річку в тому місці, де стародавні руїни нагадували про давно зниклий міст. І ось нарешті я вийшов до древнього, повитого плющем замку, що стоїть посеред занедбаного парку до безумства знайомого і приголомшливо незвичного. Я впізнав заповнений водою рів, а декілька знайомих мені веж уже зникли, а до замку було прибудовано нове крило, начебто спеціально для того, щоб збентежити колишнього мешканця. Але мій захоплений погляд уже був прикутий до розкритих вікон, з яких хлинуло сяюче яскраве світло і звуки гучних веселощів. Заглянувши у вікно, я побачив компанію дивно одягнених людей, що весело розмовляли між собою. Я ніколи не чув людської мови і міг тільки віддалено здогадуватися, про що йде мова. Обличчя деяких з них Будили в мені відгуки давно забутих спогадів, інші були абсолютно ж незнайомі. І я ступив через низьке вікно, сяючи вогнями залу, зробив крок від миттєвого проблиску надії до чорної судоми, без виходу та вітшей. Свято перетворилося на кошмар. Моя поява справила таке враження, якого я аж ніяк не очікував. Ледве я переступив через підвіконня, як миттєвий, безмежний і жахливий жах обрушився на них, спотворив їхні обличчя, вирвав крик з кожних грудей. Почалася панічна втеча, деякі знепритомніли, їх відтягували збожеволілі друзі. Багато хто, закривши обличчя руками, сліпо й безпорадно металися, шукаючи порятунку, натикаючись на стіни і збиваючи меблі, аж поки не знаходили вихід. І я стояв у залитій світлом спорожнілій залі, прислухаючись до затихаючих криків, і з хвилюванням думав про невидимий жах, який зачаївся десь поруч. На перший погляд кімната була абсолютно порожня, але коли я рушив до одного з альковів, так званих заглиблень у стіні з кріслами та столиком для бесід всередині, мені привидівся слабкий рух десь за позолоченою аркою дверного отвору. Зайшовши в альков, я ясно відчув чиюсь присутність. І перший та останній звук, що вирвався з моїх грудей – жахливе виття, майже настільки ж огидне, як і те, що його викликало. освітлене яскравим світлом, надзвичайне, невимовне, неймовірне чудовисько, яке одним своїм виглядом перетворило веселу компанію у натовп божевільних. Я не наважуюся навіть описати його. Це була суміш цього найогиднішого та моторошного. Демонічний привид давнини, розрухи і самотності. небачена досі брудна, промокла примара. Оголена таємниця. Із тих, які милосердна природа намагається заховати глибше від людей. Бачить, Бог, це була істота не нашого світу або принаймні вже не нашого, але на мій жах я вловлював Його поїдених часом рисах злісну, огидну пародію на людський образ. Мені не вистачило сил навіть на слабку спробу до втечі, запізнілу і безсилу перед чарами безмовного. Безіменного монстра Немов заворожений Мерзенним невідривним Поглядом його неживих очей Я був не в силах Навіть заплющити очі І міг лише дякувати Милосердним сльозам Що розмивали образи Страшної істоти Я хотів було підняти руку Щоб закритися від його погляду Але і це мені не вдалося я втратив рівновагу і ступив уперед, щоб не впасти. І тут відчув, що моторошне створіння зовсім поруч. Мені здавалося, що я чую його мерзенне дихання. Збожеволівши від жаху, я викинув вперед руку, захищаючись від смердючої примари. І світобудова здригнулася. Коли мої пальці торкнулися, Простягненої до мене лапи чудовиська, Що стоїть за позолоченою аркою. Не я скрикну, Але всі демони пекла, Що мчаться на осідлених нічних вітрах, Диким криком зрушили лавину руйнівних спогадів, Що звелилася на мене. Тепер я знав усе. Я пам'ятав, що було зі мною до того, як я опинився в пухмурому замку, оточеному лісу. Я знав, в чиєму зміненому житлі я перебуваю. І я знав найжахливіше. Я впізнав це потворне чудовисько, що злісно дивилося на мене, коли я відсмикував заплямовані пальці від його руки. Проте, у світі є не тільки гори, але й бальзам. І для мене цей бальзам забуття. У непереборному жаху цієї миті я забув все, що приголомшило мене, і спалах страшних спогадів поглинув хаос мерехтливих видінь. І ось я вже біжу геть від чужого замку, Беззвучно мчу в місячному світлі Ось каплиця, мармурові плити і колони Я спускаюся сходами і намагаюся відкрити кам'яний люк Але він не піддається Я не засмучений Я давно ненавиджу замок разом з деревами Тепер я літаю в нічних вітрах разом з демонами а вдень граю в катакомбах НефнК -Ка, в потаємній долині Хадата біля берегів Ніл. Я знаю, що світло не для мене, хіба що місячне світло на кам'яних надгробках неба. Я не створений для веселощів, для мене лише святкування нітокріса. Під великою пірамідою Але в моїй Новознайденій свободі Самотності Я майже радий Гіркуті відчуження Адже незважаючи На солодкість забуття Мені не дано забути Що я ізгой Я чужий У цьому світі Серед тих Хто зветься людьми я пам'ятаю це з тих пір, як простягнув пальці до тієї гидоти в дорого позолоченій рамі. Простягнув пальці і торкнувся холодної, твердої поверхні полірованого скла.